אני מבקש את החברים, כפרטים וכחברה, שזורים ימי חול אפורים של עשייה יומיומית, וימי חג ומועט של שאר רוח, של נשמה יתירה. הערב חג לנו. אין זה חג הכתוב בלוח השנה. גם לא יום הולדת או יובל, פשוט התכנסנו כדי לציין בצוותא. את פועלו ויצירתו של שולק. זה איננו סיכום דרך, כי אם פסק זמן שלקחנו לעצמנו כדי להציץ בעולמו של יוצר, איש המוזיקה, איש הקיבוץ, שולק. אם כן, זהו חג לצליל, חג ללב וחג לדמיון היוצר של אומן החי בתוכנו, המקבל את השראתו מן הנוף האוואי ותוכן חיינו. שולק הטביע את חותמו האישי בחיינו התרבותיים במשך שנות דור, העניק לנו וידע להפיק מאתנו צלילים שליוו את הקיבוץ מיום איבזדו. מעבודה ליד התנור, תנור הלווינים שבנאמן, מוציא את עצמו למען שלוש שנות לימודים באקדמיה למוזיקה בירושלים. מתפרנס מהוראה והדרכה של ילדי מחנות ההשמדה שהגיעו לארץ, מסור לחינוכם והשתרשותם בארץ מחד ולימוד מוזיקה ופיתוח קול מאידך. כאשר שב לקיבוץ, עסק בהוראת מוזיקה בבית, במוסד החינוכי, באולפן האזורי למוזיקה, ובכלל במשך 22 שנה הורה ויצר שולק מוזיקה. הערב נשמע חלק מיצירותיו, בעיקר אלה שנכתבו בתקופה האחרונה. כאמור, זהו חג לצליל, בואו ניתן לו עדיפות על פני המלה המדוברת, בואו נאזין לו. התוכנית תתחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נשמע שירים שיבוצו על-ידי מירי מעין-שמר בזמרה, שושנה פסנתר, וילובו על-ידי קריאה של שפרה. ובכן, אני מזמין את מבצעי החלק הראשון לעלות לא, לא, על לא, המלים נתן יונתן, עוד שיר על אבשלום, גם כן של נתן יונתן. בהמשך, שלושה שירים שהמלים נכתבו בידי אפרת ז"ל, והמוזיקה של שולק כמובן. "לשלוח ידיים רזות אל הרוח", "חצב" ו"תן לי כנפיים". בהמשך, עוד שלושה שירים: "אלמירה", "קיץ בחלון" ו"חבצלת". <מח> אני מאחל לכולכם ערב נעים ובילוי נעים. ערום כאישה, יפה כנחש, ביישן כאליל, תמיד עם חבר מרעיו, בסוסים, בזהב. ועכשיו אמרו, איפה עורמת נשב יפין נחשיו, אלילו הביישן, חלומות מלכותו, הים, עץ ביער. זה מה שנשאר מכל אבשלום, ובחיו של האב, המאהב הזקן, איש המלחמות. אפילו רכבו פונה הצדה לבכות. ככה לשבור גב של אב, לעשות צחוק מהמוות, מהכל. אבשלום בני, בני אבשלום, לא יכולת לחכות, ילד מפונק, עד שנזקין שהכתר יורידנו ביגון, וטלטלך מה? טלטלך, לא ידעת איזו סכנה טמונה בחיי לטלטלים? ולמה דרך היער דווקא. שכחת מה קרה ליונתן? אינך מכיר את העילות? אביך אהב בך כל מה שהוא לא. תראו איך הגבר רועט כולו. למה אתה חושב לא נתתי לך מלוכה? מרוב דאגה לעם? בגלל גילך? לו יכולנו לדבר על כך בשקט, היית מבין שאני כבר לא אותו דוד, תוגת אמך. רק מלך בא בימים, שאל מותו הולך בלי שמחה. ועוד כמס בליבו מזימה אחרונה להציל לפחות ילד אחד שלו מהכתר, מהמלחמות. רציתי טיפשון שלי, רק אותך, אבשלום. זה הרגע להזמין לבימה את מנגן אביולה, רוברט ישראל, אשר יבצע קטע, פרח על קברך, מוקדש לאפרת. רוח ידיים רזות אל הרוח, לאוחזו בשארית הכוחות, לצפות למטר שיביא עם בואו טיפת ניחומים ומרגוע. ראיתי חצף חוצף שממת החום, החידלון שריד מבשר על כוח וחיות שברדום. ראיתי יגון אדם עמוס ושח ליפול. ראיתי אסיף יבול, שמחת עובד, אספתי המראות ולא אדע אם סתיו הוא זה או המתנה לבאות. תן לי כנפיים להמריא למרחב, לנשום מהטל והאור, תן לי נשמה לוהטת כאש שתגבר על מכשול, תן לי בינה אהבה ורקות. Tenli Chaim. <laughs> עברו את הגשר הזה בלילה, דוהרים לאלמירה. כמה אבירים חיים ישובו בגשר הזה, בדרכם מאלמירה. כמה צר לסקיפים הרואים את הכל, ולעולם לא יכירו, מניין ולאן והיכן ומדוע אלמירה, כל כך הרבה הבירים על שפיות דעתם העבירה. קיץ בחלון, אישה בסלון, מילה במילון, נשר בשמים, אונייה במים, נחש על אי דרך גבר, קיצור דברי ימי אדם, כל מה שהיה. קיץ, אישה, מילה, נשר, נחש, דרך אונייה בלב ים. היא רק חבצלת, אל תהפוך אותה לשיר קל, להיפרד בזרם המהיר, אל תהפוך אותה למשהו אחר, מוטף כך שבאוויר רק ניחוח יישאר. נתן, נתן. אני להתייצב ולהגדיל מקהילתך. אך דע כי שניים אני חסר, קול וידיעה בשפת, בשפת התווים. הוא עודדני בכך ואמר לי כי לא אהיה בודד ויחיד במעמד זה. אם אצטרף, יהיה הכל בסדר. לא הבנתי אם קולי יהיה, אז בסדר, או קולה של המקהילה כולה. ושבתי את שבות עמי, הדרך אלינו ועוד שירה בציבור. מיישרו נישנים רבות רבות, נערה רואה בכפר שולם, אשר בין הררי הלבנון, ויקראו לה השולמית. רועה צעיר בן כפרה, אהב אותה מאוד, וגם היא אהבה אותו. ויהי היום, והנערה התהלכה במשאול בן הקרמים והנה עבדי המלך שלמה ראוה, כי יפה היא הנערה עד מאוד. וידברו על ליבה, ויביאוה אל בית הנשים, אשר למלך שלמה. לסוסתי ברכבי פרעה, דמעיתיך רעייתיך. נאבו לחייך בתורים, צווארך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הקסף. ויהלל המלך את יופייה, וידבר על ליבה לגור בהיכלו. אך נפשה יצאה אל הרועה שאהבה ואל כפרה. מלך אדריו, נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודיך מיין, מישרים אהבוך. הנה מיתתו של שלמה, שישים גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל, כולם אוחזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד המלחמות. הפריון עשה לו המלך שלומו מעצי הלבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרקבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. וירא המלך ככן, וישלח אותה לדרכה, ותיטוש את ארמונו ואת תפארת מלכותו, ותצא השולמית, ותחפש בדרכים את שאהבה נפשה. מים רשפי רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. ותלך בואך הכפר שולם, ויראוה בני הכפר, והיא מסרכת דרכה במעלה ההר. ויצאו לקראתה. מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה? מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברא כחמה, איומה כנתגלות? <שמע> בעיאתי, עינייך יונים מבעד לצמתך, שערך כעדר העזים שגלשו מהרי גלעד, שינייך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. כחוט השני שפתותייך ומתברך נא וכפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו, שני שדיך כשני עופרים, תומא צבייה, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. אחותי כלה, מה טובו דודייך מיין, וריח שמנייך מכל בשמים. נופת תיטוף נא שפתותייך כלה, דבש וכלה תחת לשונך, וריח צלמותייך כריח לבנון. מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, דומה דודי לצבי או לעופר האיילים. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו. דודי לי, ואני לו, הרועה בשושנים. אותי כלה, גן נעול, מעין חתום. שלחייך פרדס רימונים עם פרי מגדים, נרד וחרקום, קנה וקנמון, עם כל עצי לבונה, עם כל ראשי בשמים. מעין גנים, באר מים חיים, ונוזלים מן הלבנון. באתי לגני, עריתי מורי עם בסמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי. איכלו רעים, שתו ושחרו דודים אני ישנה ולבי ער, קול דודי דופק. פתחי לי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי, שראשי נמלה טל, קבוצותי רסיסי לילה. פשטתי את כותנתי, איככה אל בשינה. רחצתי את רגליי, איככה תנפם. דודי שלח ידו מן החור, ומאי עמו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי, וידי נטפו מור, ואצבעותי מור עובר על כפות המנעול. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר, נפשי יצאה בדברו. ביקשתי הוא, ולא מצאתי הוא. קרעתי ולא ענני. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, היכוני, פצאוני, נשאו את רדידי מעלי, שומרי החומות. על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. אקום ענה ואסובבה בעיר, בשווקים וברחובות. אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. שעורני השומרים הסובבים בעים את שאהבה נפשי ראיתם, כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי את שאהבה נפשי, אחזתי ולא ארפנו, עד שהביתי ול בית אמי ואל חדר הורתי. אחזו לנו שועלים קטנים, מחבלים קרמים וכרמנו סימדר שנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, בצלו חמדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. ליבבתיני <אחות> אחותי כלה, ליבבתיני באחת מעינייך. קומתך דמת לתמר ושדיך לאשכולות. אמרתי, אעלה בתמר, אחזה בסן סיניו, מה יפית ומה נאמת, אהבה ותענוגים. ברך, דודי, ודמה לך לצבי או לאופרה אילים על הרי בשמים. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נבט. שוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש, שלהבת יא. שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. מה תחזו בשולמית? כבי מחולת המחניים אחרי Sala barzev viti Leheisirat roshimei elai Vedavalo notar viti Afari amradev nealai Dibarzei shavar viti וצבאי נהיהו La Mufa Nishvar Kacheres La Pagda Asimha Baiti Patatsa Damali Eres Eum Pudadim Biti Gontagalna Einaime Eres Otyahu yom simchaviti Otyahu yom ghojat vahevel Vetsanah kalad vahevariti Vela yoriduch vahevel Lo hakol avalim viti Lo hakol avalim Oh, amen.